Тільки сивий димок поснувався о, о, о, о, чихрав голову Мартин Десь також немало коли згаснути І тепер, коли не гірше Дав коням волю, бо нічого не бачив Очі позбавлені світла ліхтарки Мусили звикнути до темряви Бо то я казав про пана, щоб не брати ліхтарки Тепер нам ще гірше темно, як у чорта Не докінчив, де вкусився за язик Вйо! Коні шарпнули Бричка наїхала на якийсь корінь і підскочила аж затріщала, шагай мало не полетів стрімголовські зла. Мартине стань, — почувся крик пані Ілецької. Але Мартин замість стати цвяхнув ботогом, коні рвонули, бричка вкотилася в яму і перебакирилася, як танка у п'яного на голові. «Кажу тобі, стань!» – кричала паня Ілецька. «Я злажу, я далі не їду, куди ти нас завіз? У пропасть? На зламання карку?» «Та яку пропасть? На її сидять!» «Ту, щоб хотів, до жодної пропасти нема!» Колесо наїхало на корінь від грицевої грушки і зіслонулося в ямку. Ямка мала, зараз виїздимо на рівне. «Прошу не боятися, я не хочу, кажу тобі, стань, ти нас нині каліками поробиш!» Шагай зіскочив з брички. «Найпані добродійка не бояться. Прошу сидіти спокійно, Мартине, Беріть гайта». «Так». Шагай підпер плечима бричку з того боку, де сиділа добродійка Ілецька, і виїхали щасливо на рівне. «Так, а тепер подивимося, Мартине, чи колесо ціле?» «Я потримаю віжки», – відізвалася Ганя, встаючи з лавочки і повертаючися лицем до коней. Мартин подав їй віжки, а сам пішов оглядати бричку». Разом з Шагаєм обстукували колеса, обмацували орчики та пробували чи цілі ресори. Богу дякувати, все здорове, як дзвін. А тепер ще подивимося, чи на шийники цілі. висиркали півпачки сірників і впевнившися, що півшорнкам також нічого не бракує, хотіли їхати далі. Зачекайте ще трохи, Мартине, сказав Шагай і пішов поперед коней дивитися, чи не збилися з дороги. Ні, їхали добре. Стояли якраз на горбку. Перед ними була Вовкова долина з містком і хрестиком біля містка. Шагай вискочив на своє місце, Мартин загальмував колеса і бричка скотилася в долину. Задуданів місток і майнула тінь від нахиленого високого хреста. Їхали під гору. Шагай оглянувся позад себе. На лавоці сиділа Ганя, на сидженню кивалася добродійка Ілецька. Отець Ілецький хропів. «Пан Ноганю», – відізвався Шагай, – «спите?» «Ні, пане Шагай, бачите?» «Так, тримайтеся сильно поручче». «Добре, їх не будіть, не треба». «Ні, Шагай трутив ліктем Мартина». «Що, прошу, пана?» – спитав Мартин. Шагай нахилився до нього. «За нами гонить вовк. «Де?» «Нагорі». Мартин і собі озирнувся побачив дві зеленяві свічечки на горбку і, нічого не кажучи, гукнув на коні. Коні рвали, аж по сторонки тріщали. Свічечки скочувалися в долину. Віддаль між ними, бричкою маліла. Ганя з острохом дивилася на те. Малою дитиною чула, що на Вовковій долині бувають вовки. Вовкова долина – це довжелезний яр, що тягнеться далеко, аж до збруча. Пізною осіню і в зимі Заходять ним вовки з Росії Кажуть, що іноді попадаються й сибірські На тій долині вже раз напали вони на дядька Єлецького Ледве спасться життя А що буде тепер? Головою притулилася до шагаєвих плечей Руками кріпко трималася залізного поруччя Коні рвали, аж їм в червах булькотіло Подільські коні привикли до вовків Є такі, що застрашаться і не з місця А ті не бояться і Мартин – ні, хлоп як мур, а Шагаєві також нічого не бракує, а все ж таки вовк – кровожадний звір. Та ще як лучиться вовчиця, тоді біда. Завиє, і ціла тічня збіжиться, пропадає. Ілецьки спокійнісінько спали. Добре, що сплять, бо з була б біда, боїться. А тут нема чого. Таких двох мужчин, а Ганя також не дитина, бо поможе. Звічички до брички підбігали, підскакували. Добре, що бричка така висока, навіть вовкові вискочити нелегко, та ще в таким бігу. Виїхали наверх горубка і як вітер летіли. Аня бачила вовка, був великий, як найбільший пес, як ялівка. Задихався, сопів, переганялися з кінь. Щоб лиш не завив, поки один не страшно, але як більше, то й спасення нема. Кажуть, що в Олашковецькому лісі двох жандармів загризли, тільки ноги в чоботях лишили. Може і правда, не знає. Люди люблять розказувати про вовків, дітей вовками страшать. Вова! Гані мурашки по спині полізли. Вовк тульнув по прибричку, рукою могла його погладити по спині. Мабуть, хотів перегнати коні і кинутися їм на груди, але коні рвонулися, і він знов за бричкою біжить, як за возом собака, великий такий, як Марцевий лошак. В'їхали в нарів, вузький, щоб бричка крилами об береги торкає, навіть вовкові нема куди перемикнути, щоб лиш на бричку не скочив. Ісуса Христе, Святий Миколаю, щоб не скочив, і Ганя перехрестилася. Вовк на берег на рову виліз і берегом біжить. Як скоро, вже геть ви передев коні. Пані вважайте, кличе до Гані Шагай, вона одною рукою сильно тримається поруч, а другою хоче притримати тітку. Не треба, тримайся сама, шепче доганій дядько. Він збудився і знає, в чим діло. Заперся ногами вперед прички і руками притримує жінку. Шагай щось Мартинові шепнув. Ганя не чує що, але знає, що не дурне радить. Мартин послухав Шагая. Бричка нагло повертає наліво, скручує на суголовки, з в'їжджає на стерно і навражки летить у село. Ще трохи, трохи, і будуть між хатами. Ганя бачить, як вовк розігнався і далі под наровом біжить, аж помітив, що його люди перехитрили, скочив у нарів, видрапався на другий бік, але побачивши світла в селі, сів на межі, засвітив очима, витягнув шию як трубу і... «Вий!» «Запізно, Вовчику, запізно! Коні рвуть, що їх втримати тяжко!» Мартин за гумівками на приходство в'їжджає. Шагай зіскакує і відчиняє ворота, що лиш тепер збудилася їмось Тілецька. «Сусе Христе, то що?» «Тихо, Любонько, тихо!» «Заспокої її отець Ілецький. Ти вже Богу удякувати у себе!» Шагай хотів попрощатися і йти до школи, але його не пустили. «Зайдіть на хвилинку до нас, відпочинете, запрошував отець Ілецький. «Пізня вже година, отче добродію, треба йти спати, завтра школа», – випрошувався Шагай. Ганя взяла його за руку. «Ні, таки поступіть на годинку. Ще де на вас той вовк наскочить?» «Який вовк?» – здивувалася їй мост Ілецька. «А той, що за нами гнав тітусю?»